Nål er den praktisjonen. <tryk> Vi välkomna till en vad ska man säga en lite annorlunda sista bodenbodeln. Mhm. Mm eh, uh, what well, um just the. <laughs> mm. <laughs> jag visste nog det skulle lika klitta för bröder där. Så här. För några veckor sen så fick jag idén att uh, tack vare dig faktiskt för du nämnde att just Unsolved Mysteries hade kommit upp på Netflix. Mm, just det. The thing to your att sånt där, uh, så där så farväl tänkte jag på första gången du var med i skäggkast för 100 år sen. Just det och det kanske först gå in då med polyglot utaget vad vi gör. Ja men då har det någonstans. Ja, då pratar du ju om konspirationsteorier och LSK creepy mm -hmm. saker. Det typ number stations tror jag. Number stations one the all of that. Ja, jag menar inte direkt vad det är mer, men då var det lite mer kanske mer konspirationstrud i ryktet. Just det. Men borde du ju gälla ju monsters och sån här stuff. Ehm um, därför gör vi det här. Alltså väl därför gör vi är alltså pod, i Creckvin's podcast. Men ja. då tänkte ja. att det skulle vara kul med lite bonusavsnitt eh uh, och ehm um, som inte liksom har ett namn den på de här grejerna. Där vi pratar om just så här lite så här eh uh, jag vill inte över begrepp ett övernaturligt men uh, vad ska vi säga ehm um, I mean jag kommer att point thing bättre. Så att om jag om jag har mer problem med begreppet borde det ha ett alternativ inte. <laughs> Nej men just just det här sen kanske det kommer we are a little men men att det just det här är väl typ kryptosologi. Ja. Precis. Eh uh, saker som kanske aldrig har funnits eller saker som har funnits och inte finns längre i djur/monster världen. Ja precis. Ja, det, det är ju liksom ja, för det är sånt där är ju väl jag tycker alltså jag har alltid varit väldigt färs ned av sånt där saker mm -hmm. alltså liksom across the board allt liksom ur från olika och allt well, de vi ska prata om idag eh alla möjliga sånt där saker. <laughs> ja, men precis och vi har väl eh pratat lite om tidigare också att faktiskt det du sa nu det var en, en bra segue tycker jag att, att det handlar om även om man säger så men det handlar om monster eller om yeah. kryptologi så handlar det också om väldigt många andra saker som liksom krokar i det som konspirationsteorier eller bara typ människans eh liksom historia av att berätta sagor för att lära barn vissa saker till exempel eller varandra eller liksom hålla folk borta från farliga saker eller bara liksom eh vår vilja att det ska finnas saker alltså religion och så vidare som yeah, liksom exactly. är oförklarliga och eh och andra saker som är lite mer inte alltså det har ju alltid funnits men som är väldigt påtagliga nu typ medielandskapet källkritik eh yeah. informationsspridning och sånt alltså så att vi tycker ju att den här saken handlar om väldigt många saker som är som vi är intresserade av och som är liksom så det var något de pratar om ja men exakt precis. Det det är ju liksom eh um, uh, någonting som man säger sen vi gjorde det första avsnittet eh uh, om just lite conspiracy theory. Mm. Hej hopp. Ehm um, sen dess har ju väldigt mycket ändrats i i poddvärlden framförallt så var vi alltså vi var inte många svenska poddar för den tiden tror jag, för det är ju something to put on there nu. Och jag tycker det finns eh uh, då säger de kan väl ta dig i alla fall eh uh, att jag tycker att när uh, vi håller oss till eller varför tycker vi håller oss om inte det finns någon form av "quotes" mrs Gillover naturliga element till grejen i frågan så tänker jag att vi håller oss ifrån så här true crime och så här skit för det finns Precis. alla jävla på det hela hur är det gör det verkligen, här verkligen verkligen exakt ja, men det är viktigt att hålla sig till sin nisch sen kanske vi ers out någon liten grej i det men, ja, men sure, jag men... håller jag definitivt med om det att det det handlar om monster basically Och sen så kan det ju vara lite olika varianter av det. Ja men det jag, jag tycker det är så här det det ja det är mycket mer intressant eller inte alltså jag gillar ju så där andra också till ja, dö men, men men det känns bara så här alla alla alla i hela världen har en sån. Det, ja men verkligen liksom. och det handlar ju om lite an, om väldigt mycket andra saker sen ju också och det är lite det här kommer ju som sagt gå in i det också såklart men när det verkligen handlar om typ riktiga människor så tycker jag att det handlar om lite andra saker och man måste också behandla det på lite annorlunda sätt tycker jag personligen. Ehm det är inte alltså, de, ja. De, de flesta jag har jag, jag följer några poddar som tar typ sånt där och liksom överlag så är det ju är det väldigt respektfullt inte mot själva kanske de som utför de här grejerna men liksom mot mot folk liksom ja, så här. Ja. Nej men visst absolut men det det kräver ju en hel del jobb på just det och det kanske inte jag personligen känner mig så intresserad av internet no, liksom inte, så men det somつま måste ta. Vi är jag är intresserad av det man måste göra när man undersöker såna här saker. <laughs> ja men också precis, precis. Och eh, till skillnad från och någonting jag tycker är ganska intressant, eh till skillnad från eh undersöka utredat mord. Du, du kan inte casually gå utredat mord egentligen. Nej. Alltså inte på ett sätt som faktiskt activity the nothing. Det finns jag ett poddar som tycker att de liksom utreder mord. Absolut, eh, absolut. Ja, twist nog göra dem det, jag yes, gissar, men inte på något sätt som men grejen är skillnaden på såna som jobbar och nu, det finns det är realist att ta igång och lyfta när det är så med att leta upp sån där stuff och typ du gör inte jätte mycket egentligen. Nej. Nej. Alltså för de liksom alltså de lägger ner väl mycket tid på det men jag menar, det, det, du menar du du blir inte en eh uh, well, vi kommer ju har lite saker så vi kan komma igång sen. Ja, ja jag är ju jag är med. Vi kan ju vi kan ju börja helt enkelt. Vill du börja eller ska jag börja? Eh, uh, jag kan börja. Jag ska bara ta fram min anteckning. Man ska på finska mm. det på ett snyggt sätt men jag kanske det är nice. Det det vi valt det vill säga upplägget nu uh, är ju då vi har ju två tagit upp två varor eller två så här le mm. legender eller vad man nu ska kalla det fenomen. Fenomen höjer bättre ord. Det är också ett ord som jag tycker är väldigt svårt uttal på engelska. Fenomena. Ja. Mm. Fenomena är det lugnt. Med ord som liknande fenomena så att det Det är verkligen. Fenomena. Ja, så att det det inte kan heta. Fenomena. Fenomena. <laughs> Namnet som inte går att tala. <laughs> jag, tror, jag tror jag tror Jim Hansen. I got a dad's name linked men. Så att han med någon komplicerad post. Okej, okay, nu tycker jag lite Pepsi här för att mm -hmm. um, jag liksom. Ehm jag eh uh, har valt. Alltså vi har valt två ta precis två olika grejer. Jag valde Bigfoot. Mm? Eller så man som man uh, har massor olika namn. Och det här det här grejen med det här, att jag har jag har en hel del ehm um, så här, det är svårt att göra ehm um, eller det är faktiskt lite lättare med typ true crime jag gissar. Eh uh, det finns väldigt mycket, samtidigt finns väldigt lite som av av någon som har substans kring den här uh, den här unga eller jag tror inte det är typ under ambition men kring den här typen. Eh uh, men Lord uh, Little Little Logan är ju eh uh, eh uh, wild man jätte The bottomless snowman eller Sasquatch är ju liksom de mest. Mm. Tobyoman har jag nog inte hört faktiskt. Ja alltså det det är, det, det är så här. Ehm um, jag försökte hitta, jag men när kom första alltså första absolut första eh was the sightings eller vad man säger för rapporter om den här de här och det går kryptiskt att hitta. De, de har alltid mm -hmm. funnits sen typ nästan alla alla kontinenter eh uh, för utomtyp bandartys har jag rapporter om av, av, av såna här liksom. Okej, okay, okej. Okay. Vi, vi snägt får fler 100 tillbaks också nu. Cool. Det tidigast jag kunde hitta var Seckern kan alltså ups är väl på att lägga till någon i samtalet det vill jag verkligen inte göra. Ja, för jag hittar det saker som så så långt bak som vi pratar nu snäker vi 1847 och det fanns ju saker innes mm -hmm. också så det är liksom det han uh, har alltid funnits med i någon utställning och oftast har det varit uh, det har varit väldigt mycket ursprungsinvånare på olika eh väl let's talk about men så här kan länge sen då i guess eh uh, någon har half meter lag där kring ehm mm. um, kring det här och eh uh, jag jag har försökt hitta jag, jag vill bara fokusera på på liksom lite nordamerika i det här mest för att det finns jala mycket annat alltså det finns det finns så mycket samhällen som inte finns som är konstans i mm -hmm. så här så då skulle det sitta där en väldigt lång tid med det här vilket hade varit kul men uh, kanske inte liksom så mm. intressant likadant <laughs> Ehm um, det finns ju måste är st stan mer liksom i the Pacific Northwest eller det var liksom det var så här eh uh, norra Washington eh uh, på Kanada hållet där och där mm -hmm. är det är ju väldigt uh, det jag, man skulle kunna väl typ så jag har ju vunnit under Vansfall för andra ställen för jag har bara hört om att liksom det att, att det mm -hmm. är liksom är sån här jag jag tänkte han var kan kanadensan eh uh, <laughs> det är ganska typ men uh, det finns ju liksom men det men det är ju det en tredjedel av alla sightings i hela världen är ju därifrån. Från just det området liksom. Ja, precis. Och det är oh, ganska det ganska stort område också i och för sig. Det är liksom det är, det är inte liksom en liten skogs liksom perterjord det är liksom fucking jävla öde. Och speciellt på den tiden alltså när vi tog bak till när det här berg gav sig. Så liksom det var ju det fanns väl lite städer och grejer så klart det klart det gjorde men det var inte alls på samma sätten det som är idag. Nej här, där liksom. Och fortfarande idag så det finns det väldigt mycket som är bara liksom wilderness med stort W liksom. Just det. Ja, det är så där, det är så svårt. Alltså jag som inte ens har varit ut hos, det är ju så det är så svårt när man bor i hela Sverige att förstå exakt hur stort allting är i Nordamerika. Alltså det är ju ah, så ja. allting är <laughs> liksom. Det går inte att jämföra avstånd och områden liksom. Det är helt stört. Ah, så jag ah. ah, liksom så här hur hur hur mycket liksom det är svårt att tänka sig att typ inom att så par timmar flyg så har du Los Angeles som liksom när man tittar på så ser det så hela tight byggt ut som man får det som Klaus förbi till ingenting liksom. Mm mm mm. Eh och vilket gör att för när jag började PT där lite igen så var jag lite så här men först tänkte varför fram de Warnera sidings på hur länge som helst vilket tyder på att det kanske inte finns. Det har varit men också det skulle absolut kunna vara någonting där utan man skulle kunna när man visste att det på det allföråta. Det är väl det som är därför det är en kvar. Ehm um, den bara jag, jag jag tänkte så här det du med jag tänkte jag, jag nämner det bara för att det det här med det här är en podcast eller en video så syns jävligt intressant med med, med, med, med jag inte kan visa uh, filmen Nej jag har lite samma problem där också men det går jag att uh, kolla upp För det finns ju en den berömda ehm um, om, om du om du om du söker på Bigfoot på Youtube vilket ni kan göra nu det här man vill så kommer där förmolen dyka upp och det och det, ja, jag var för jag tappar det bort namnet men den AES för jag tänkte den tog upp den egentligen eh mediden liksom. Det är den där jättekända jättekända. Det, det som, ser ut som en lång person, i, en hårig lång person typ. Precis. Och det är så som han alltid går. har beskrivits ungefär. Liksom en stor, mm -hmm. hårig. Mm. Det kan vara stor, hordig. De är allting mellan liksom ja, mellan uppe på 2 till typ 3,5, 4 meter lång. Ja, ja liksom ja, ja, ja. de flesta testimonies kring that king who answered it. Yes. Ehm. Jo, jag vet inte, kan vi kan jag säga, men det det kommer det är lite, det kom lite senare för att om vi tar eh uh, ska jag säga det var svårt för det, ja, det är svårt när man typ säger, "Åh oh kul, cool, det här verkar vara tydligaste sidingen, den tar jag med mig." Sen bara, nej, det var en innan också. Eh, uh, men det fanns ju en och en med eh ska se här. Eh. This this a cool of sherg of storm and a jävla <laughs> så bullet points. Är ja, jag när? Ja, ja, ja. Vad har jag menat här? Ja, nej. Så du kommer ha det högre. Eh uh, alltså, åknar 98 vi började där för det har i Littleton Canada så fanns det en stam som jag inte kunde uttala namnet på. Jag kunde inte heller uttala vad de kallar den här undergiven. Men det var jag kan, jag kan lägga upp det men det är liksom det det, det ser ut som ja men speciellt som en dialekter som jag är så var ingen chans. Uh, nej, men det är ett, ett ord vi inte kan uttala. Ja, men det kommer några fler såna lite längre fram så det blir lugnt. Uh, <laughs> som träd. Nej men i då, deras build owner typ med vad de de bodde liksom de bodde liksom lite lite uppe i bergen i det området de de inte hotfulla eh de de brukar skaka träd till när de tycker det är kul dig så eh jag vet nog varför det vet nog de inte heller tror jag. Mm. Och de käkar de musslor vad det betyder det ändå ju då. Ja. Eh i in, in, i liksom en little deserted i i norra Washingtons avans där måste det lummi antar jag ett norskt tal som gäller fram så där i över la mai lumne jag, jag vet inte för tvärtom. Eh there has <här> seemed by a little more eh uh, uh, laske då, då då han kallas därför kvig kajo och det var då en nattdjur av något slag som bara kommer ut, mm -hmm. de kom ut på natten, och kryper natten. Om man man bar, man som det var lite att man man man, man varnar ungarna att inte säga dess namn så om de mots med det kunde uttala det där så eh uh, skulle man inte säga det för att då kunde han då hör han det och då kanske han kommer och hämtar dem som är ute i skogen. Och jag vad vad jag misstänker Nu när jag när jag hörde en tipsade jag att jag så jag tänker att det händer ganska ofta att folk gav sig ut på jakt och så vidare och försvann eller inte kom tillbaka så ja men visst exakt och det tänker jag är väl så att det förklaras så jag tänkte så här var put på på ja men visst alltså att folk prokat ut för olyckor eller död eller ja som du sa försvann och även så här det här som i som sa inledningen att att eh, liksom den didaktiska eh, liksom aspekten av det, att lära barn att inte gå ut på natten själva och gå vilse och bli uppäten av en puma typen nej men alltså ja, ja men ja även om de även om inte de här finns så Nej men exakt så, precis det är fortfarande farligt liksom så att du behöver man liksom måla upp det som världen där eller ja ja och då liksom du skapar någonting som du inte ens vågar så ännu på då tror jag du har liksom mm. inbyggd säkerhet så simpelt ja ja ehm det finns ganska mycket rapporter från andra stammar i det området eh och de de kommer från samtidigt som 1847 om någon form av cannibalistiska wild men. Jag vet inte om det var det där de wild men. Uh. Wild men och det liksom det var så att de var människor liknande liksom då det var alltid mm -hmm. det alltid grej. De blev långa jag, jag vet inte om de hur de någon måste bli uppäd när de kallar dem cannibaler. Jag gissar för annars är det inte en cannibal. Also de är inte cannibaler för de mäter andra. Kommer på för precis. Eller hur? Alltså det ja det där är i sig nej i och för sig. Men det kanske det det känns som att om de såg dem som typ en variant av människor då kanske det Ja men det är ju sant. Jag vet inte. I och förfall i, i, i, i, i sån fall ifall, ifall de kallar dem för wild men eller jag vet inte därför uttal ja. som men så låts som någon sån där gammal så här så här alltså typ en and and and so Judas accountant and famous with a wild man after the lad. Hur tar det att det wild men Ah uh, ja. så då man har släkt med med man där eller män så det tror man antar att de vill någon form av variant. Alltså de går ju att ja, precis att de typ har levt ute i skogen för länge och ja blev lite annorlunda eller någonting. Ja, men nej, det kan de väl uh, ja. det. Ja. Dem det kan väl också bör vara att uh, även alltså det där inst instinkten att oh my god var är det där vi borde döda där. det är ju inte en ny grej direkt. Det finns med dem liksom gjorde en grej som gjorde så att de bara Nej, det gör jag bara också journalist exakt ja alltså det är det är svårt att så det kanske bara var de kastade de gjorde någonting med dem och så kom den 44 meter lång hårig grej som skrek och inte om inte kan prata med varandra så kanske han så det där var en sålla skist gör inte så gärna och liksom för de blev och det sade då ja sen blev det så här sitter vi och läser om det här bara under oss ja men exakt. Alltså det man om man vet hur historia fungerar så behövs det ju väldigt lite för att någonting ska bli någonting sånt här egentligen. Det kan ju vara det kan ju vara ingenting för det första och sen kan det vara typ en encounter. Awesome säger det kan också vara bara spite eller liksom ja. Det ja men alltså de, de brukar säga typ så här the history is written by the victors i alla fall att det så liksom, de men inte alltså de men inte berätta om att förberätta vad de gör så att de så att, så Nej, att Men exakt det är bara så inflykt typ så här problemet man har med vikingar är att de skrev ju inte ner så att vad man har om vikingar är liksom engelsmänn stories oftast och de blev ju attackerade. Så att, det är inte så konstigt att de skriver så här de var dumma. Ja men det är inte så hela konstigt. Jag, jag har ju en grej, det är väl men men det är ju liksom ja så att ser du funnesla dolyka varianter av mm. av den här av de av de här är uh, ganska bra. Ja, ganska många 100 år. Vilket också är intressant tycker jag för det så därför mer typ att det kan vara någon gång över någonting där det finns väldigt liknande stories från områden som inte hade kunnat ha kontakt med varandra egentligen. Ja just det. Mm, mm. Lite mer liksom på samma sätt som vi behöver dyk in på ehm um, the Annuveritya väl ett annat då sen maybe men typ exempelvis när när Bram Stoker skrev Dracula mm. att han gjorde fladd fladdermus till liksom en grev vampyrmyten men de mänder fladdermusens faktiskt åt eller drack blod bränntyden alltså de präntiden de gör för tvärande. Eh från Sydamerika, de hade ingen aning någonting om yeah. det här laget. Det är ju intressant. Så så därför kan ju liksom säga hur visste de om det? Mm. Ehm um, men hur som så jag vet inte eh uh, det det får man väl ja, jag jag har ju en teori sen vi kan vi kan komma till det sen jag gissar. Ehm uh, när Sasquatch är ju den där eh uh, jag jag är ju lite nomad best kan ju säga. Det kommer tror du? Jag jag var inne på startad band som heter det som skulle kallas Stoneer Rocks en man literally at Stoneer Bands med the Sasquatch så det blev väl <laughs> tekniskt. Ehm um, Apropos saker som händer samtidigt på olika platser för grund av kulturella kriser. Jag de hade funnits ett tag och de släppte fyra skivor jag jag kan tänka jag får nog säga att de vann no, del av det, det du fick i öppet just i loppet. Ja. Eh uh, men sen var 1920 eh uh, som innan kallas som heter som hette, hette anförvantar död uh, JW Burns som var en kanadensisk journalist som samlade ihop alla alla vittnesmål alla rapporter om det här och liksom till en kanadensisk tidning. Mm -hmm. Och han lånade ordet Sasquatch eh, från um, det, hur, hur hur hans hur han sa bättre Teskine eller jag tror hur han lade upp det för allra de snarare handlade det om en en en som alltså en en som var så då så det, det är en Sasquatch det är han. Okej. Ja, okej då. Det är grejer att lägga lite konsientland men det var det blir väl liksom lättare kanske eller det blir det är lättare att sälja det kanske. Ja, just det. Vargsen liksom. Ja. Du borde säga Sasquatch och ord från non non de olika stammar i det så här där uppe liksom i norra Washington till söderkamera. Eh också det ord som det fanns inte en chans att spela jävla ord ni ska ut tala. Eh typ så att you true who you are ut tala det Sasquatch typ hur man uthåller fel så att ja, nej, men visst absolut så är det ju alltid. Det har ja. liksom blivit ett engelskt ord eller något så där. Yes. Eh, uh, och sen liksom har vi uh, det finns så mycket så löslikt så eh uh, testimonies kring det där. Internet är ju om du det, det var så jävla svårt att siffra animal där på den tiden ju. Alltså jag kunde säga att hitta Nora som gör. Alltså jag har Nora uh, här som jag tycker är lite intressant, men det finns mm -hmm. så mycket och det finns också nu när vi har Youtube och internet och allt det där finns det mycket mer och ja visst. Kvalitetsnivån har ju inte höjt sig särskän, kan vi säga. Nej. Ehm. Um, och det finns så många konsultier kring varje för eh. Uh, ja. Ah. I 1900, alltså det hände det mesta som har hänt så här stora grejer som stor utveckling har ju varit liksom var ju alltså 1900 liksom alltså. alltså eh vad man säger så de har taggen det, tag det händer någonting jätteinte så stort i det här som inte det började på 1900-talet eller? Ja. Yeah, alltså för det har ju ni ja. well, har ju 1900 och se eh uh, tar bort mer. Ja, well, 1958 tror jag så var det ju en mm. en stor grej som hände. Ja, det var ju då att en kille som jag jag bort by the way jag tänker bort se från den här filmen uh, som inte är som en stor grej för det har bevisats vara fake ja, jag, typ, 40 ja. gånger om. Ja, exakt. Um, men 1958 hittade den kille som heter Gerald Crew stora fotspår i närhet någon bygger bes plats. Okej. Okay. Sen har ju det också blivit så här the go to uh, all right get a med liksom hur man så här det är inte vart så många sightings, det vart massa fotspår i lock. Mm. Och hur mm -hmm. de har en del av dem har ju man kunnat uh, en det väldigt många är ju alltså det verkar ingen no brainer hur man faker det. Du ska Du ska, det är väldigt lätt. Ja. Well, så. Eh det kräsnor lite planering för väldigt många är väldigt lätt och så här eh äh, vet dig banka bara för att så här well det det är så här för om det hade varit någonting av som väger så mycket mm -hmm. så hade det varit en annan sort avtryck än en en, en sån North Canterbury snubber med liksom stora fötter på stora ja, fäktfötter ja. på. Eh äh, såna saker är bara hur den inlävvis måste kunna hur den mots skulle vara tvungen att röra på sig mm -hmm. för att kunna för att kunna gå över taget. Eh, är också lite annorlunda från hur liksom ja. en människa skulle göra yes. I guess. Ja. Så det är inte med krissnär stuff som är så. Här, ja, som är väldigt lätt och uh, typ när det fick och så vidare. Vi säger ju lite svårare och det är där det är intressant här liksom där men inte men man, inte, mm. men det, det, man kan aldrig man kan inte komma vidare på heller för att det är bara ja. Nej, nej men precis, det är ju lite så fallet är att man säger ja, det här skulle kunna vara och sen så är det liksom lite stopp där men jag tänker att det kanske man följer efter fotspåren bara. <laughs> att gå tillräckligt länge i den riktningen så vad händer? Och det slutar så jag tänker så här alltså till en också en grej med de här av alla alla som har sett såna alla alla testamons jag läst eller hört whatever ehm um, är väl så de är skitsnabba när de börjar springa. Det också för de marsare, de marsare jagla vad heter det ehm uh, um, ju att det är långa ben så de rörelse så ja. ja. fort. Ja ja. Eh uh, så det tar inte lång tid. It's terrifying. Exakt. Yeah. Så det är liksom det är bara uh, för att jag såg ju det finns ju Jag kunde norr det finns ju några lite nyare klipp på på Youtube. Jag tror den sen, senaste jag hittade var från 2013 tror jag. Mhm. Mm och det är inte jättebra. Det är det dude i diskogen som eh uh, eh uh, hanga så utan I guess. Det var nog ja, I guess. Och nu för nu har ju alla smartphones och så vidare. Ja, ja. Eh så man tänker att det borde finnas jättemycket material ute där. Ja, det gör inte det. Det finns ju ja, uh, det finns ingenting av så här som är super eh uh, compelling sound och det alltså så kul kan av on Björn alltså. Alltså när såg jag. Ehm mm. mm. um, Teorie King Dias från jag, jag såg en, en, en dokumentär här han vänder gör gigantiska citatteknik i dokumentär. Ehm <laughs> um, olika de, rörliga bilder efter varandra. Ja alltså bäst om en dokumentär är en hon som var narrator och det är ganska ovanligt man tar en tjej som som berättar grejer för att så för att en ung tjej brukar inte vara den man det brukar vara typ men kallar vara eller brus gamble gör. Men alltså Yingfield det var hade varit det skulle vara så här ja. Men men det nu en, en, en, en, en scotch guy det gjorde det hela lite rolig att lyssna på för han hade en väldigt jag, oh, nice. jag, jag gillar den brytningen liksom. Så eh mm -hmm. uh, men det fanns ju sorry. Annor grejer jag skulle säga. Annor teorierna jag, jag, jag, jag vill inte gå in på det mer för när jag säger det säger <laughs> att det ska gå med till life in Berlin put it mer. I do what the don't are interdimensional beings. Nice. Eh uh, Och, så de rör sig mellan dimensioner eller något. Ja, exakt, därför, därför nice. mm. uh, uh, det är därför inte vi ser något sånt. Eh, det är aliens. Eh och det därför de har någon form av inbyggd cloaking från morgar därför de alla jävla mm. jävla jag la video mm. ja, så där. Jag gör all right. I mean, all is sort of I'm not sure. I might mean, if magic exists, sure. What is it is a huge amount of emails on their stuff. Eh uh, är ju att yeah. de det behöver inte vara uh, magi för att det ska vara alltså för min del är det så här. Nej, men precis, exakt. Men Ida dokumentären då vet jag inte om den då är den här dokumentären var ju ett såna här djur som har varit så här klassat som så här vet jag vad ska man säga cryptids samma så? Eh uh, cryptids. Cryptids. Eh uh, Pretty Lawrence Island jättebläckfiskar och de finns. Just det. Just men jag tror de har inte det tag så att liksom Nej, nej men sure. Nej men precis exakt. Det, det är typ sånt man egentligen letar efter I guess eller du vet så här andes uh, unbelievable truth att magi helt plötsligt existerar ja. vilket är lite svårt. Mm. Men även om magi finns om det skulle finnas mm -hmm. så grundar det sig i i en form of av... vetenskap. Ja, så att det finns ja, ju inget I mean, exakt. Finns ju magi vet inte. Nä nä snart kommer du säga att gud är död också. Exister, precis det precis. Eh, uh, let's see here för jag har det å de, de, ah, men så det är mycket sånt där. Nä går in att empathy after daily that jag hade ingen aning om att Såna experter kunde vara så lättkränkta kring vissa saker. Ja, oh, just det. Oh, det. Um. Okay, how do we all about it? <laughs> han håller igen och det så hanfully were all for Nimbus of Vilja, alltså att jag så jag vi har varit klara med när snubben. Men det var kul. Right. Men han nämner att han var ju en um, there well known from a type discovery channel eller Animal Planet nonsense när serie uh -huh, som de uh -huh. där och Hankillen hade väl en har väl antar jag en ser det på den kanalen som heter typ så här finding bigfoot eller whatever det kan vara. Okej. Okay. Och Hans är grej varför som han han, han är mer väldigt kort i när hela det jag pratar om är att han för väldigt många diskuterar om det har varit om det är liksom eh uh, om det är en uh, missing link ifall de uh, ifall de med människor eller vad det med vad grejen är mm. och han tycker mm. det han verkar inte alls illa det där. Han tycker nej de är inte mm. människor de är Sasquatches och liksom ungefär som att så här det finns någon Sasquatch som kommer bli otöfänd för vi alltså men <laughs> Han var, var jättebrödare väl här att folk antar att det finns någon länk mellan oss och dem. Men det där är så himla konstigt också för att alltså det där har jag suttit mig på tycker jag jätteofta med typ så här folk som säger sig liksom leta efter något vetenskapligt och sen bara så här stänger av hjärnan och bara inte är öppen för förklaringar eller teorier eller liksom experimentella tankar och bara nej. Ja, lämna så. Jag, bara, här har vi, jag vet när de börjar. Okej, okay, väl well, vi vi hade, vet Nej, <laughs> har vet när det var bättre att ta det till nämligen. Den här gubben är så bestämd hur det ligger till. Man bara okej, okay, men varför? Okej, okay, du har bestämt hur det ligger till. Bra. Ja. Eh, det behöver du inte spekulera mer då. Du vet ju hur det är. Grattis. Eller liksom det blir så jävla dumt. Så, ja, du han sa inget konkret om vad, vad liksom om det liksom då bara all right. Eh, sen när jag såg en dokumentär hade de en grej om um, för de verkligen så här typ så ja nu för första gången någonsin i vilket i, i, i sån här är ju gigantisk röd flagga men uh, no. <laughs> <laughs> <laughs> world premiere. <laughs> men för jag minns Stefan defender så många eh all night. Jag ska inte ta det nu för jag har ett helt det får vi ta något avsnitt men. Um, all right. Ehm um, ja ehm um, don't for first time ever var revealed var, Och innan det skabades några klan-bows där, den var inte i den versionen jag såg Men de, de löpte som att de hade, de hade liksom typ, typ, mm, mm. typ hög kvalitets video På en byggfört Och <laughs> jag sa, oh wow, fan vad coolt Nej, uh -huh. det, de, det de hade var en uh, datarendering På det de satt ihop från olika testen Och hur han skulle kunna se ut Men gud oh. För i sån fall, om jag ska vara sån Det är inte first time ever Det finns en jättedålig film som heter Harry and the Hendersons Om några där det ja, har så där ett med tipsade John Lithgo från Han från Chili från Solana. En familj som hittade en Bigfoot. Mm. Och då är det där lika mycket riktigt <laughs> som Ja men exakt det är lite typ, så här att de har en SASkort i något av GTA spelen. Ja, ja det är lika sant. Så skulle den också kunna se ut. Ja så det är det är inte första först, gången så här. <laughs> Jimmy ja, sa det var en, här, <laughs> ja, det, det, det, det inte jag det inte såla <laughs> först var det ah, inte det. Kul. Eh ja men anyway eh uh, en som jag är till Gravelidge 1924. Så farmarken mm. heter Albert Ostman. Okej. Okay. Eh uh, som det över det var en, han hade hört stories om den här uh, wild man eller ape man eller whatever det heter. Skunk apes about the Oksford du har hört. Hörtt skam ja skunk, skunk ape. Ja. Det har jag också hört. Ja. ja. Det var det var någon snubbe som också var jag jätteganska i hörde prata så här jag, jag visste saker har inte brytt mig om och så här Peter Widder är mer för jobbade hellre otrolig insane. Men ja ja nej gud han, han skrev God. att just i i, i träsket i, i, i det vill säga Everglades i Florida ska det finnas fler såna här tycker jag tror jag. Okej. Okay. Eller han okay. så mellan 7 och 9. Så mellan 7 och 9. Det är väl inte 8. Det är ju så här kebab. Inte säg inte cirka 8, säg 7 till 9. Ja, det låter bättre. <laughs> Det definierar inte 10 i alla fall, det vet vi. Ja men det känns som typ så här om du ja alltså han gör Laura man googlar jag ska kolla på netet med jag kan jag kan lägga mig han så här kör så där skunkape tours. Och det är ju inte så där cool mm. I guess. Alltså jag gillar inte sån där stuff men det jag vet. Inte. Ja men det är som en lek. Ja. Alltså det är så här man bara man låtsas att det skulle kunna vara så ett tag och så gör man det. Liksom man betalar ja. för den den upplevelsen att det låtsas ett tag. Ja liksom. well, jag kan jag kan tänka mig det finns. Well vi kommer jag tänker mig det kan finns liknande turistiga saker i den du skulle prata om sen. Ja, jag har inte riktigt gått in på det men, okay, det, men jag, det gör det ju definitivt. Ja. Men anyway, Albert Asmen uh, skulle in i skogen och hans kan hänga det vill mycket i skogen eller han är ju ehm det var någon jägare, jag tror han var jägare. Eh, uh, men han skulle in och jag tror han skulle leta upp där vad ni fick ni i fall liksom var grejen var och sen eh uh, han träffade på um, en sån där som, eller en sådan där en sådan där traver på honom och plocka upp honom och, och det blev det blev en bortburen 3 timmar bort i skogen. Eh uh, och sen bodde han då till en ska han bott i en, en vecka med eh um, med liksom uh, en grupp på fyra såna här och det var tre stora och en, en liten en liten ett, ett barn i denk då. Mhm. Mm och de gjorde ingenting. De var inte särskälle så. De går fram lite så här gräs och äta lite grejer och liksom och eh uh, ja, typ typ så. De bara ville ha en de kunde väl ta husdjur dig. Ja, ja. Och sen till slut då, då lyckas han för ta sig därifrån efter en vecka när han började säga vad det här är inte det här är inte det går inte håll länge inte livet jag vill ha. <laughs> då då gav han äh, någonting speciellt snuff som är väl Nordamerika motsvarar till snus antar jag till någon av de där som blir lite grov. Ja. Det är typ när säger man typ lukt man typ drar in i näsan. Ja. Jag eller jag så snöfte fingr även jag vet inte, jag har jag exakt exakt ja. så är det det är inte mitt det ja, jag, du, du vet, är det, det att man typ precis snö på svenska. Precis. Så. Eh mm. uh, då, då, då blir den lite groggy och då kunde han kudda det ifrån. All right. Eh uh, och sen uh, det var faktiskt först, uh, vad säger jag, 1957 så okay. berättades det här från från någon eh Shahansomilär. Vad nämmer jag sig att Jonathan Gustafsson Golenberg. Ja ja. Och det är en, det respekterar jag ändå. Det det ger lite legitimacy tycker jag att någon jag har jag har en lik en liknande yeah. grej sån som, som är så här vissa saker som gör att det känns lite mer autentiskt även om det sempelvisat det talks. Det är en sån sak att man så här nej folk kommer tror att jag är galen yeah. istället för att direkt bara så här jumpa igång eller vad säg eller så här berätta på en gång. Ja. Och det väl som nu nu var det så att äh, när när han väl berättade för för liksom äh, vad heter det för folk han story kom ut så liksom det det var det gjordes en ganska omfattande liksom undersökning och äh, ja, för kollade de inte var liksom så här att han hade alla hästar i kanotet eller vad fan säger. Ah, ja, det höll ut såna här saker. Ah. Okej, att han bara sa <laughs> rakt. Det var inte inte jag och eller också och de, de kunde ah. inte hitta några så här obvious look. alltså det fanns ju ingenting som tyder på att han hittade på där egentligen. Nej. Eh, uh, så alltså ni dem om de går och gör alla undersökning så fysiskt men alltså för det fucking är väl över 30 år eller 3 år. Så att liksom Precis skulle det inte liksom någonting som går att... Nej nej, oj jag menar det är, så, det är klart att han bara skulle kunna ljuga såklart. Absolut, liksom. absolut. så. Men men teorin här då ett liksom eller ja det, han, han han verkar tro det själv och han var med om där i alla fall ah, liksom. Ja, ah, jag fattar. Eh ah. uh, och det är väl liksom ända gången jag har hittat eh uh, hittat um, information om när, när de aktivt engaged manor överlag har det vart svårt mm. om men det är hur jättebiller det de men inte så här uh, de är lite mer standoff och det förstår jag men jag bara bara hur mm. vi är. Ja ja visst. Jag uh, vi är inte jättebra track record no. på interaktion med andra. Nej alltså det är också det är egentligen ingen grej så kan det kan det över alltid varit lite vi alltid varit lite dum huv. Ja lite dåliga på det här, helt enkelt. Eh uh, men det finns ju då och vi de har också en hel hillgrise bara någonting som heter Squatchers. Okej. Okay. Så är... man alltså Sasquatch watchers. Ja, de, eller då vi har väl vill de, de smeka watch them. Men ja, tanken de de ser så de går ut i skogen leta efter Sasquatch. Mm -hmm. De så tankar de ska då hitta eh uh, men no. de är lite spår eller whatever. Ja, mm. eller ideal är väl att hitta Bigfoot. Ja. Yeah. Och de är inte såna som vad nu ska gå fuck up andra men de, de vill de här vill så, men det är väl vissa säkra så men är väl log som är ganska så här. De menar att se det. De de vill veta yeah. de vill de vill yeah. kunna bevisa yeah. att det finns och uh, så det är det det de gör. Och Nej, nice. nej. Ja, det är fint. Alltså, det är det är, mysigt, ja, jag så jag tror jag tror mer och det är en del, en del alltså det var liksom det känns gemenskapen. Ja, alltså jag tror inte det är inte jävla mycket. Alltså det är säkert en, en, en, dricka alkohol i i woodland. Ja, <laughs> men överhänge i skogen och typ så här ja, tälta och sen var man hittar Bigfoot great. Eh uh, <laughs> precis exakt. Bonus. <laughs> men på samma sätt som alla de där som skulle storm Mary 51. Mm. Men en del av dem var bara för att det var en grej. Det är så ja, det är inge så, så så fungerar ett annat mänskligt beteende som vi har. Vi gillar att göra saker tillsammans. Ja, absolut. Jag liksom så här men jag tror också typ så här, jag, jag tror just det är sjans att inte hitta någon om du är i gäng med. Jag håller högljudda personer som Exakt. <laughs> Precis. Då avrundar jag här då med, med det här och då säger jag så att jo vi skulle avsluta med en liten kort om vad vi tror kring det här. Mhm. Mm eh, uh, jag tycker inte det helt. Eh, uh, jag jag tror inte han det finns inte någon inte dimensionella uh sorry uh, wild nej. men omkring med clocking devices um det tror det kan ha varit någonting det är inte ordentligt men tänker på evolution och liksom olika så här det de, de, de de är inte det är inte alltså det är inte möjligt jag så mer tror snarare att det kanske har funnits mer än det men det finns eh okej det kanske därför just säger the your to engage on can of and it's det det var skitcoolt i fallafans. Och jag skulle amazing att få på och kanske inte just i stunden men men det, det var jag hoppas det finns. Jag tror snarare att det finns. Och liksom ja, jag har lite samma sak att jag kommer och komma återkomma till det. Jag tror också att precis då det är liksom en aspekt och sen så är det ju där vi jorden är väldigt stor och som vi pratade om förut att det är det är väldigt stort det finns jättemycket yeah. natur och shore liksom det skulle kunna finnas stora var series som är väldigt få som vi inte har vetat om. Jag menar det är ja, men men också om man pratar om mänsklighetens track record där så har vi ju också väldigt bra på att göra oss av med arter så ah, ja. att det går inte den första arten som försvann på grund av ovetandes mänskligt liksom interaction. Men well, den enda grejen jag tror där är att jag tänker att de måste säkert bara valt i samma fall att hålla sig borta från oss för att om om vi hade mm. lyckats så här, någon bygga en jävla eh det eh, är eh, kontot point thank you men lång fabriker som bara säger, oh my god och sen dörarna så här squatches då tror man att då vill hitta dem där. Jamen sure, exakt. Alltså precis, det snarare att man bara liksom de drivs från där de är utan att man märker av det. Yeah. Och så försvinner de liksom uttrotsas utan att man märker det. Det har väl hänt med jättemånga. Ja. Alltså jag, jag tänker att det finns ju saker ställt än i, i de här områden som är inte omöjligt att ta sig till. Mm, det är inte hela svaret för dem och bara andra ja, mätar i alla fall växer och skakar lite träd och grejer så är fan man kommer dit. Inte... Jamen sure. Det är lugnt. Ja. Yeah. Yeah. Alltså jag hoppas att de missor är yeah. fett. Men... Ja, <laughs> men... exakt. Alltså ja, ja. ja det är mycket roligt värd i fall de finns sådana som kuter runt och exakt. skakar träd och jo, men du vet, biodokumentären The Mecca vad sa det? Ja, eller jag vet inte vad. Jag undrar var de vill, alltså jag vill också som det är sant så är det väldigt så här under vad fan vill göra med honom egentligen. Det bara, uh. gillar ändå hur sjur det är. Man bara så här, ja men det är en kulig. Alltså som typ elefanter som tycker att vi är söta. Ja, men så kan det vara. Man har, så här hittar deras liksom emotionella respons så att de tycker att vi är gulliga, which is the cutest thing ever. Det blir homercute. <laughs> ja, men så kulig and goodly. Som vi tänker vara hundar liksom. Alltså egentligen uh. inte så skulla vi de, men man kan säga att det här det finns det finns mycket här men <laughs> happy to make to discuss in the comments. Okay, exactly. Men då då var ju det var ju Bigfoot eller vilket stör mig lite mm. grann att uh, squatchers or something. Kaller i plural bigfoots. Oh, nej. Ja, nej, det låter nej. För Bigfoot. så här squatchers det låter bättre <laughs> än bigfoots för det blir väl låter man de låter jättekorrekta. Ja. Vilket man ja. redan gör om man kallar det från squatchers. <laughs> det, det är lite in the territory. It's various squatcher community going with all something. Åh, oh, oh nej. Ja men det får jag kortet kommer inte dra så här. Okej. Det var min grej. All right. Eh, uh, då ska vi röra oss till ett annat välkänt fenomen, loknesmonsteret. Ehm, uh, den är väl Ja, ja. som de flesta antagligen vet så sägs ju det det lever ett monster i Loknesfjorden i norra Skottland. Eh och lite som med, med Bigfoot är också att liksom värdsinteresset för den saken eh, kom igång i början av 1900-talet på 30-talet. Ehm mm. mm. men och all, alla alla bevis mm -hmm. förutom en liten strain som jag kommer komma in på är liksom officiellt debankt om man säger så. Ja. Precis som med Bigfoot, det så att det, är så här, det mest chändade så där. Nej. Ehm um nä absolut försten och vi ska jag slå dig lite här i tidighet men <laughs> i som man sk skulle kunna säga så här ett sägen bevis att det har funnits yep. jätte jätte jättelänge eh äh, myter om att det finns någonting i den här jättestora skön jättedjupa skön men det finns en text från som skrevs på 600-talet som heter Life of St. Columba eller Vita Columba eftersom det var på mm. latin. Ehm det är en så kallad hagiografi, alltså en text om ett helgonsliv, alltså Sankt Columba. Okej, okay, ja ja. Eh och Kultur, i det den Mhm eller? Hur? Ja, hagiografi. Det är, jag det har lärt mig det jag älskar det. Eh <laughs> <laughs> i bok nummer 2 i den här i det här historien så stöter den här helgonet blir han helgonet på en grupp pikter som har dödat så det här av ett monster och rädda den av de som håller på att flyr det här monstret eh och stoppar dem och sätter in i mark korstecknet vilket är och kastar en förbannelse på den. Ja. Och sa då thou shalt go no further not touch the man go back with all speed och då så flyr det monstret. Ehm um, dock så var det här om eh flodenäs som flyter liksom från sjön inte själva sjön men det visste inte om det fanns en. Well. Nej, det gjorde faktiskt inte jag heller men det är ett inpräntat i sköntullen. Så det säger man är så här den första typ omnämnandet av någonting i skön som faktiskt finns nedtecknat. Ehm um, men det är liksom om man bara så här googlar bilder på Låknäs så liksom mm. det gör sig självt att man tänker att det ska finnas något där för det är jättestort och det är jättejupt och liksom det ser väldigt magiskt ut så så det känns inte jättegransigt och också det här att ha upp det här med att, att ha historien om ett monster i skön för att barn inte ska liksom leka vid den och yeah. drunkna liksom alltså det känns här jättelogiskt för att It's dangerous också. De stora skör har jättemycket så här undervattensströmmar och shit liksom. Klart är farligt. Alltså det dömer ju för såna som mig så typ som jag följer på det kommer jag väl död leta. Ja, jag skulle också vara banet som dog. <här> som var oh shit coolt. <här> du och jag var helt farkt. <här> <här> <här> <här> <här> ja, för det är väl så att du lår fan, du looka på det där finns ett monster så ni. Okej, okay, let's go. Ja, men lite alltså det är, log, det är Ja, men så... jag är helt med dig. Men ja, all right. <här> <här> men Enligt Wikipedia så är den första moderna sightingen eh möjligtvis omkring 1870 mennar det blev liksom mest känt vad genom en artikel som publicerades i Inverness Courier 1833. Och då pratade det som nå att var, någon hade sett någonting enormt val eller liknande i skön. Ehm och Spännande med det här med hur saker blir större än de är att typ så här redan de liksom samma år så kom det fler sightings på en gång och de var redan då mycket mer spektakulära och det var typ så här en drake du vet alltså det var verkligen så här det hade Jaja. redan börjat späs på jättemycket bara från det första och det var framkom också att folk som bodde där och vadade kring liksom visste om att det fanns en sägen om någonting i skön så det är liksom det var inte som att man gick dit och inte förväntade sig någonting utan alla det fanns liksom i folk Lawrence så redan då. Ehm um, även det året då den artikeln kom så kom det absolut första fot fotografiet som togs av en Hugh Gray och det visade sig vara en bild på en hund eller en utter till slut. Det mest kända bilden är ja. det som kallas för The Surgeon's Photograph. Det är det som alla tänker på det har sån sådant ut som en dinosaurie eller en elephant trunk eller någonting liksom. Precis eh det kallas seern's photograph man vet inte faktiskt vem som tog det det är antagligen en Robert Robert Kenneth Wilson han vill inte associeras med bilden och det var en sån där sak som jag tänkte på att det gör det lite mer så här decent lite mer autentiskt och något annat Ja man bara, precis jag vill inte bli känd liksom för det känner man är så här en drivande grej till att folk håller på med sånt där att man vill bli känd för samtidigt också så vi började fundera ut på den när du, när du pratade om dina teser här Det finns ju också en vilja att det ska finnas någonting så det kanske inte gör så mycket att man själv inte presenterar det var med samman man vill bara bidra till sägnen typ och så där. Det vände. Det känns kul typ. Ser, men jag, ja, jag vet inte, alltså jag jag, jag jag jag skulle nog jag, jag tror inte det finns en version där jag är intresserad och vill hitta grejen men sen inte vill ha cred för det. Alltså jag vet inte jag jag skulle nog alltså jag vet inte det är lite som det här även när man lägger upp konstiga youtube filmer typ och helt anonymt bara för att sätta skapa typ en snackis kring det och man typ får lite det typ blir lite spännande att se folk prata om någonting och man kan typ snika in där och se folk göra det och man vet att man själv är ansvarig jag vet inte jag kan inte relatera till det Ja, ja. man kan ja, mm. ja, det kanske ja väl well, mm. det kanske <laughs> Alltså det är vanligare att folk gör det för att man vill putta uppmärksamhet liksom tänker jag ändå. Jag kan relatera till det också men ja. ja men precis. i alla fall, det finns en hel bok om det här fotot och som det bankare som heter Nancy the Sargent's Photographic Exposé, alltså det finns hur mycket som helst om det. Det har kommit fram till att det antagligen är en leksaksubåt som de ja. har liksom limmat fast en väldigt snyggt gjord lerhals på liksom eh och det finns liksom historier ifrån de här som supposedly har gjort det och så här så att it's det man det man också ser alltså tycker jag ändå också sen kan se man ju lite man vill med att man ser ju att det är ett mycket mycket mindre objekt än det sägs för att liksom vattenrösenar liksom det ser, det det ser inte rätt ut det ser konstigt ut liksom och det är också en sån sak som har kunnat avläsnas på andra bilder om att det liksom det syns att det är för stort. Ehm um, jag kan ju bara så här det snart berätta om den här härliga bekantskapen som jag lyckades stifta genom att kolla in i det här eh som är bara en person som fortfarande är vid liv som heter Tony kallas det för Doc Shields. Mhm. Som är konstnär men även bär titlarna magician och psychic och är det han sa riktigt 70-talsflummare oh, ja. som så här uppenbart hoaxmaker liksom som bara oh, ja. hade en hel grej kring det här. Eh bara så här saker han har gjort i sitt liv, ha haft magi shower som heter Doc Shield Wizards of the West och Tomfool's Theater of Tomfoolery. <laughs> This man. Oh, eh han han hade en hel tår när han försökte framkalla monster, eh vilket eh, han fick väldigt mycket medieuppmärksamhet kring för att bland annat för att han använde den klassiska metoden eh har massa nakna häxor som samlar monster. Ja, okej, okay, right. 70-tal no, no, no, no. <laughs> sådär eller? Mhm. Mm ja, ah, okej. Okay, yeah. Ehm, uh, 60-70-tal där så att ja. Eh, uh, jag rekommenderar att kolla upp Dark Souls för det var väldigt kul. Han har även skrivit böcker som heter Monsterma Wizard Tale. Alltså han är jättespännande. Han kallar sin konstform för surreal alchemy paint. Ja, alltså det jag, var jag, väldigt kul. Jag undrar <laughs> jag, jag det måste eller jag hoppas Att det finns en en film om honom. Det är det. det finns en hel dokumentär som är ganska ny. Okej. Okay. Nej, jag tänkte mer på spelfilmer. Ja, det borde det ju. Typ så Billy Connolly spelar honom tänker jag. Oh my god, amazing. That like was amazing. Well, it's like so weird. Oh. Ja. Wow, här ska vi gå. Det dem. drar till sig såna här personer och det gör mig glad. Vad är det fan det fanns det fanns ju någon som jag inte tog upp som är lite och det håller inte alls in, in, lika kul. Jag kan tänka mig det. Men alltså ah, det ja. finns ju det finns liksom hela den som är också väldigt osköna person men han verkar ganska <laughs> soft no, nice. och sån där typ en grej att vara märklig. Ehm um, gillar gillar såna. Ja, nej det gjorde mig glad. Jag snöade in totalt började typ hitta hans hemsida och så kolla på hans konst. Ja. <laughs> tror du att jag, jag hittar det, det cool. hemsidan skulle säga. Nej, ja, jag gick inte dit. <laughs> åkte till kvar någon liten minut. <laughs> du vet. <laughs> Ehm um, ja ah. det som det finns en hel del typ de dedikerade expeditioner för att hitta när sig. Ehm och det fanns till och med ett tag i 10 år Loch Ness Phenomena Investigation Bureau which is nothing. Mm. De hette det ingenting. Men äh, <laughs> yeah. men eller så här, de inledde någonting som jag tycker är det som är mest intressant med det här som är liksom mest tantalizing för att 1954 så var det den första gången som de försökte upptäcka någonting med sonar. Mm. Ehm um, och det liksom det, det var 1954 och då var det som att de bara så här, eh uh, ja, eh uh, det kommer något väldigt stort objekt i hög fart här och ingen förstod vad det var. Och så här, oh. ingen hade pengar eller nåt. Då var bara, aha, okej, okay. och bara kunde inte förklara det på något sätt. Eh uh, vilket antagande men var det som till senare ledde till det har gjorts fyra stycken med sonora research efter det 172 75 2001 och 2008 alla dokument leds av en Robert Rynes som jag kan ha egenskapat Academy of Applied Science jag vet inte men i alla fall de har gjort väldigt genomgående sonora liksom ja ja ehm um, och och även fotograferat när de har hittat saker liksom eh och där har det framkommit en hel del att det så här väldigt mycket kan ha varit möjligt att liksom det bankar som bara liksom stora fiskstim och sånt men de har hittat stora saker som inte går att förklara för det de rör sig helt annorlunda eh och inte har lyckats foto det är svårt att fotografera under vatten och så där när saker rör sig. Ehm det finns tydligen ett spännande foto som sällan har blivit publicerat jag hittade inte det som tydligen ska visa två stycken objekt som är typ 9 meter stora eh uh, och 2001 så hade de hittat någon stor kropp på botten som hade ehm um, svamp och växtliv i sig som inte finns i sjöar utan i hav som i så fall skulle visa att det finns någon liksom in, något inlopp till sjön som de inte riktigt har hittat än. Okej okay, men men det skulle innebära i samma fall att liksom det skulle kunna komma gå starkt, hur stark hur som helst själv. Precis och de har inte hittat det heller så att hm så. Ja oh, yeah. ja. Ehm um, och lite som det som du sa det här att 2008 så genomfördes den sista eh, expeditionen med Rhines och då hittade de ingenting och Robert Rhines är lite pinit på, på det att det sägs det kan ha funnits någonting men det har någoda tytt i så fall på grund av type global warming. Okej tror okej. Precis. Ehm um, men det kändes ändå som så här det gjorde det tyckte jag var väldigt coolt att läsa om Sonar grejerna uh. att det faktiskt inte är det vankat. Ja. Det är så här, ja, ah, här finns det massa shit och vi kan inte förklara det. Här. Jag bara jätte yeah, this is the good shit. Det här är det jag vill ha. För det liksom det är ju så långt man kommer med såna här saker att det är så här om det inte går att förklara, om det faktiskt inte går att banka, då blir det så här coolt liksom. Vad ja, gör jag exakt? Ja. Liksom det är det som jag tror gör med alla Jag vill ju lite nere här måste jag säga. Typ alla grejer jag hittar oh, det såhär va nu, no, det är inte det. Ja men <laughs> eller hur? Det var det var lite så här nej, på något trist liksom. Men det är lite kul. Det liksom så här, men det mm. det tänker jag för jag ser jag vet inte om du alltså uh, vad jag har förstått så är det nog så här uh, tankarna kring ting, kring gick eventuellt en Nessie och det är samma sak där de, de kanske inte jag har hört förstått att vissa tror att det är flera det är inte är bara en en liksom en varelse. Mm. Men att det är liksom de som liksom hängt kvar sen liksom dinosauria. Ja, det finns ju den. Alltså de de absolut nyaste rönen är att det skulle kunna vara jättestora ålar. Ehm uh och det lägger de hittas DNA nu och det är liksom så pass nyligen som 2018 2019 så det skulle kunna vara det. Mm. Eh andra teorier som är liksom mer geologibaserade är speciellt i koppling till det absolut första jag pratade om i helgonet och så är det där att det. eh för att Skön ligger längs någonting som heter Great Fen Fault som är en förkastning alltså en förskjutning i bergmassa där det kan bli upp vulkaniska alltså det är, det kan bli jordbävningar helt enkelt som kan skapa massa våggräs och även Skön är så pass stor att det tydligen kan ske ou vanliga pågrör ser bara av sig självt för att den är så oh, långsmal. Så det det finns liksom massa som kan liksom förklara alla rörelserna på vattenytan. Men den här tanken om det det, det är basically jättelätt att banka till en plesiosaur som är, är liksom tanken då att det skulle vara en som har överlevt typ så här alltså med, med de så här koronkörpen som finns. Till exempel att halsen på en plesiosaur inte ser ut så som den bilden till exempel någonting med att skön bara är 10.000 år gammal och sen var den frusen så ah, där liksom, ah, så vattentemperaturen till en helt fel och typ om det fanns ett sånt varelse så skulle den synas helt för den behöver ta i luft hela tiden. Det finns så här massa såna. Men vissa vill ändå då säga att ja ja men det här är någonting som uppenbarligen har liksom det evolution har skett så att den har liksom kommit runt allt det här så att det finns ju de som fortfarande vill tro på det <laughs> och liksom säger så. Ja. Det finns också en hel del typ så här otroligt eh, invecklade hoaxes, typ någon som var anställd en sjöelefant och typ så här rakade av morrhåren på den och bara taffat förk. Det sydde ihop den med andra djur och grejer och lämnade in den till polisen. Man bara okej, okay, ju desperat. Ja, men det är oh, ja ja. Rik historia. Men alltså jag, jag tänker men alltså men någonstans måste man ha är det till och inte men att att det där inte hade rätt hela vägen ut så att säga. Det kommer precis. Du, det känns som att någon kommer längs vägen så bara, uh, uh, uh, är inte det här bara. Eh, åh, där har en elefant i djup men uh. <laughs> Ja, men det var lite som jag tänkte att en en en grej med allt det. Då men jag tycker jag gäller ditt också att det blir ju i en det är ju enklare att att skapa dessa hoaxes men det är också mycket svårare att tro på dem på grund av det jo ja, men så är så det är mycket svårare att få liksom hela kulturen kring att liksom du vet en hype kring det för det som det är så lätt för oss att själva bara personligen bara nämna vad då det är väl bara någon jävla cyfa det är väl någon jävla after effects grej alltså så här för att vi är så vana vid att kunna se literally anything. Well they think enough enough things so liksom så är det väl så anthe det borde vara mycket lättare. Så är det mycket svårare för att där men jag jag kan ju göra stuff med min telefon nu som vi som vi pratar som hade inte funnits liksom i som alls inte i fucking eller så här, stora tv-studios när när vi såna här kommer ut så det borde göra att det är mycket svårare att liksom görs men samtidigt så i i, i mer telefoner så mm. borde finnas mer liksom mer där ute om det får det hända. Exakt, handlat. det är väl det som blir lite deppigt att om det faktiskt fanns så skulle man som du säger kunna man kan inte banka om det är fake det yeah. vilket gör att man förstår att allting antagligen har varit det <laughs> alltså för att nu kan vi som du säger om det faktiskt fanns så skulle man ju kunna faktiskt fånga det på film eller well, på bild mycket well, enklare faktiskt det är det är lite det är lite sågitt liksom så här för, exactly. för att... <snick> oh, like, so yeah. oser yeah, var säker som fäffigt. att vi vi inte kommer liksom det, vi det kommer bara vi, går så här uppe på soldat har inte fått använda den liksom <laughs> ja för jag jag, jag missade en gad vid slutet på versen någonsin som bara so to this day the case remains unsolved det är exakt men men men men, men, men, men, men, men typer <laughs> det så här vi inte kunde veta liksom så här för mm. den som har svar de som var de finns inte längre som liksom, väl förmodligen om de om man får ändå misstänkt exakt men när Raymond så kan du ju jag tänker vi får ta någon så här där får vi verkligen narrow it down för där har vi who mycket som helst eller förlåt eh uh, har har har du en har du, eller okej okay, jag, jag säger det för sig. Ja där. Drink king Uforgilen. Och du, du kan gå in på Youtube och sen kan du hitta typ så här nästan lotta typ så här land eller värdstil specific så här siding som förra veckan liksom det finns hur mycket ja. som helst. Och liksom ja. och det kommer ja. kommer likmeg nu. Så där finns det mycket mer tajt. Där finns det obviously någonting någonting ändär. Och liksom och det har jag aldrig funnit. Och så här det, det typ så här ända skillnaden som det är som dokumenteras nu. Då kommer det förut det är bachelor bill kvalitet men liksom mm de snackar fortfarande om folk som försöker fotografera saker på natten såd. Ja. Ja. Och så där finns det mycket mer men uppe på det men det känns som det får bli ja. Ja, ja, ja. Där finns det hur mycket som ja. helst. <laughs> ja, jag men verkligen, verkligen. Ja. Nej men, jag var sorry, jag bara jag tror själv. Ja, vad tror du själv? Mm. Jag var tror själv. Tror ju faktiskt att det inte finns någonting om jag ska vara helt ärlig. Okej, okay. ja ah, ja. Det det det, det, det är som att det är, alltså bara jag tycker så här bara jag har inte varit på loknäs men men bara att se bilder på loknäs så förstår jag att man om man stirrar på det tillräckligt länge så ser man saker. Alltså jag tycker att vatten lite funkar så speciellt om man så här vet att det är jättedjupt och alla de här liksom konstiga vågrörelserna som, som kan bli, I don't know. Jag tycker att man ser saker i vattnet vad <laughs> man den är typ. Ja men så kan det, alltså det det, det är ju liksom det finns det finns en, det finns en, det någon det mest man kan vara rädd för finns det något så här fancy ord på latin med ordet för bitel om liksom det finns ju ja, just ja. drake eller just vatten just så här okända saker i vattnet för det är väldigt Exakt. stort och liksom Och jag är inte så lätt att det är lite som mörkerrädsla tycker jag att det är så här det är så lätt att om du ser typ en konstigt bit drivved långt ute på en stor sjö yeah. så kommer din hjärna bara oh shit oh shit oh shit. Alltså det är så himla enkelt. Jag tycker yeah. ända att det är lite mer så här om det är dagtid i en skog och du ser någonting kör sure, det kan vara ett djur yeah. men det känns lite mer som att bygg för det är lite lite mer speciellt än bara stor sak i en jättedjup sjö. Ja det är precis det ja och där har det ju men det är också liksom även även i så för better or for worse så finns det jag tror som det finns lite mer belägg för nånting det finns nånting det finns mer där känns det som en var så ja det tycker jag också och det finns också det är lite ny alltså inte riktigt men men ah ja, kan vänta det är ändå lite spännande det här med zonar gröna jag tänker ju snarare att det bara är liksom Eh alltså det jag kan tänka mig att det finns enån slags stor ett stort djur som vi inte känner till längre som du sa tidigare med mm. liksom jättebläckfiskarna till exempel. Jag tycker sånt är ascoolt. Vi vet ju ingenting om djuphavet basically. Nej precis. Att, för mig är det bara så här, ja, absolut. Det skulle det kunna vara. Det vore ju ascoolt. Men var, liksom de påstrå liksom ville mycket så här det fanns en TV-serie om det som heter Seaquest som handlar om det, man påstår, det är statsman som påstår sig att det är en galax som så här stora så här okända bla bla grejer men men har vet du ju fan lika jävla det finns hur mycket väster. Ja, ja. Ja ja, väster finns ju hur mycket som och det det där finns ju verkligen liv. Alltså ja. <laughs> det är verkligen crazy verkligen. Jag älskar djupavsgrej det är ja. så jävla facklat. Ja, jag med. Jag jag tror jag, jag fick lust att dö länge sen så. Har du har du sett filmen Abyss den är bra. Nej, det har jag inte gjort. Ja, det du med, jag tror den eh ju utan på Gear skulle slappas på 19 nu liksom i vetter kallat det men det är mm -hmm. en James Cameron Game of Your Deep House. Oh ja, ja, ja ja ja, jag vet inte om cool. cool. oh. det är hänt sättan, men jo nu. Men då han vill man vända så det var så också blir den the cutting edge i speciella effekter. Det är coolt vill jag menas. Det är mycket deep paws stuff. Det är så coolt. Cool. Och nu där han vill inte spoila men den den, den, den ja, de de, de, de, de, de, de, de de träffar på någonting kan du se. Ehm um. alltså bara som en liten <laughs> liten grej till det. Det finns i Mass Effect det finns det en DLC till det när man är på av uh, spoiler för Mass Effect 3 om du inte har spelat den någon där ute som vill göra det. Eh man är på en stor planet som bara är hav. Eh och i det havet så finns det så här helt enorma varelser som har funnits i så här flera miljarder år typ oh, och det är så jävla coolt att åka ner och träffa dem och det är it's amazing. Alltså, det är Fan, så jätteleskitt och jättecoolt. Jag ska se om jag kan hitta den kattsyren ska jag titta på den för jag antar att det inte kommer smyrad. Ja för jag har, jag har jag har ju så här, jag har ju för det är läskigt när man tänker stofs som rör sig under den. Mhm, mm eller hör, eller hur? Ja jag har ju lite här förbi så där har vi ju. Mm. Ja jag har Alltså jag sa jag har en märklig skräckblandad kärlekshistoria med havet alltså det är yeah. it's so intimidating men det är också så himla vackert. Yeah. Ja. Well, we uh, yeah, yeah, yeah. Men vi kanske kan finns det är fler djupavs snarastigen skulle ju längre fram. Men jag tycker det här var trevligt. Verkligen. Och så vill vi se vad de de där hemma tycker. Precis. Eh vill låt lätt att veta om ni tycker att det här var en kul cool diskurs eller om man säger yeah, en offshoot. Eh uh, jag jag, jag mm. tänker att uh, vi vi får kunna göra på vet ett namn det kanske gör nästa gång. Ja, inte. vi får komma ik på det då. Eller någonting väldigt viktigt. Jag sitter väl inte hemma och spelar jag spelar in på Clarion Hotel Sign studion. Eh uh, väldigt fancy. Eh uh, jag och jag, jag nämner inte åt som inte kommer vara med här för det är bara sitter dig. Uh, men jag sitter här i i studion och jag, ja, det finns inte fönster så finns folk ute och för som tittar på mig lite grann eller jag vet jag, de, de de gör sitt de sitter och bara tittar som weirdos men det är kul. Så, så det jag sitter och så när kommer låt säkert låta Lizbeth nu vad det brukar göra när man när jag spelar Visst. in för att det är lite annan annan prisklass. Din. Jag är härdags. Nice. Ja, det är riktigt kul nice. där. Du grejer. får få ta spel in här någon gång när du är eh uh, på plats. På plats att säga. Mm. Men uh, cool, det var väl jag vet när vi hör så mycket mer. Nej. Har vi någon sign off varje natt? Har vi väl inte. Ska vi bara köra där. Nej, nej vi inte. Vill köra. Ska vi köra en jävla vanlig så att säga hej då kanske. Ja, äh, ska vi säga då till till ja men äh, tack för ni har lyssnat. Ehm um, då vi vi vi ja nästa gång vi hörs så misstänker den advanligt oss net på sig. Please. Right. So, see this. Okay. Ja. <gasps> Thrill me. <laughs>